Shibuko Basabuko Hamasai herrietaik Hamahiu baizikestia eskola juntan hortan sartzen. Lagainak be eskola begiatzen baitu eta osaz eta salgitze Arbaiako eskola juntan baitia. Ohitaz ezagun altzain ebai behen eskola badila eskola katoliko pribatia. Hamahiu herrietako herriko kontseiletan bik baizikestia kuntrebozkatu, liginaga eta joik. Shede hochtaz, shetar zunak, jampen jidiart, alozeko mea ikilan. Eskola bat bea izan da din, uh, basabuian, ekolo publiko bat, eh, laik eta publiko, gaitan jemezala, eta hain uh, nahi badak azkartzeko eta halvestan edusetak zekitzeko, nahi no, nio bitugu haur, uh, haur salduan laldetik. Uh, duk eskola uh, horren azkartzia, eta hiu hiugunetan... Uh, Hio genoetan begiatzia eskola, nahi baita ligin, uh, montoin eta atarratzen. Mm. Hoiduk uh, sedia, uh, kadro hoi zertzi zaigunean, autetxiek, uh, adostu genoetan autetxieko, uh, meako, kadro hortan lani naitzeko. Haurak hio eskoletan banatuik diate. Hama eskolakuk montoin diate murgiltze sistema edo imersionian, ligin diate sepe edo lehen urtekuak eta zaharrogokuak oro atarratzeko eskolan diate eta hoi dagun txartzetik aitzina.